وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ وَيَقُولُ أَيْضًا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْكَرِيمِ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وان تقولوا على الله ما لا تعلمون عباد الله ولقد اخرج الامام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح من حديث الصحابي الجليل ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه واله وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير اصاب ارضا فكان منها نقيه قبلت الماء فأنبتت الكنا والعشب الكثير وكانت منها أجاده امسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وكانت وفي روايه واصابت طائفه اخرى انما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء فذلك مثل منفقها في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك راسا ولم يقبل هدى الله الذي ارسلت به الحديث نقول واسلام بتوفيق الله سبحانه وتعالى وعونه تعالى بتوفيق الله سبحانه وتعالى نقوم مسااده تبارك وتعالى تمكوتانا tena ketika Jumat ambapo ni juma ya tarehe 15 katika mwezi huu wa Shawwal mwaka 1447 hijria kwa munasaba kwa kipindi hiki tulichokuwa nacho cha mwezi wa Shawwal kwa hakika vituo mbalimbali vya kiilmu almaahidu walmarakizu tuo vya kulea na kuwasomesha vijana wa Kiislamu Ndiyo vinaanza mwaka wake mpya wa masomo katika miezi hii ghaliban kwa mara nyingi maeneo mengi ya miji ya wa Waislamu watu huanza muhula wao wa masomo katika vituo vyao vya elimu katika mwezi huu wa Shawali. hichi ni kipindi mashihehi na walimu wanajiandaa kuwapokea vijana katika vituo vyao na kuendelea kuwasomesha na kuwalea hichi kipindi wazazi na walezi wanawaandaa vijana wao kwa mahitaji mbalimbali yanayotakiwa katika vioo vyao ili kuwapeleka katika madaris na maraakis kusoma ilmu hici ni kipindi wa mbalimbali wa viongozi wa misikiti kamati za shura bodi mbalimbali za madaris zinakaa vikao vyao vya kupanga mikakati ya elmu na kwa namna gani watawapokea vijana katika maeneo yao na kuwahudumia kwa ajili ya kusoma dini kipindi nyeti sana hichi kilichokuwa nacho sisi waislamu hichi ni kipindi cha mwanzo kuanza kuishughulikia elimu al Alilmu ilm elimu ya kisheria kama vile ambavyo mnavyokiona kipindi cha januari kutoka desemba kuingia januari watu wa kidunia wanakuwa wako moto kwenye mambo ya mashkuli huandaa vijana kuwapokea vijana inakuwa wakati huo hakuna habari nyingine watu ni shule tu basi na sisi watu wadini tuna misimu yetu ya kuzifungua makazi zetu kwa ajili ya jambo kubwa la elimu kwa munasaba wa jambo hili itakuwa na mazungumzo Maalumu na waislamu kupitia mrembari hii na inshallah taala mazungumzo haya Allah akiniyafikia kunipa afya na uhai tutayafanya ndani ya Ijumaa mbili hii Ijumaa nilionao tutaanza na inshallah taala tutakuja kuyaendeleza na kuyamalizia biidhnillah katika Ijumaa itakayofuatia maneno ambayo tutayazungumza katika hutuba hizi tukizikumbusha nafsi zetu na kuwakumbusha waislamu wenzetu yatakuwa chini ya unwani unayosema ar-raddu ala zahirati al-istighfafi biulumi al-din wa bayan daruriyati al-ilm al-shar'i ar ufanya raddi utoa majawabu juu ya muonekano wa kuzidharao elimu za dini pamoja na kubainisha ulazima wa elmu ya kisheria tutaitumia mimbari hii inshallah taala katika siku hizi za jumua kulifafanua jambo hili kwa kadri ya wasaa wetu na elmu yetu wanasal Allah subhanahu wa ta'ala at tawfiqa wal isaba na namwua Allah subhanahu wa ta'ala anipe tawfiq na aniwezeshe kupatia na ajalie haya ambayo nitayasima yakubalike katika nyoyo za wajibu tunahaja ya kutoa majibu kwa kinywa kipana na tuzungumze kwa elimu na tuzungumze kwa alwake kwa uhalisia ambao tunaishi nao juu ya muonekano mbaya unaoonekana kwa waislamu wengi si wote lakini ni wengi katika waislamu muonekano wa kuipuuza na kuidharau elmu ya dini dharaa kubwa sana Tulionyeshe hili kwamba lipo kwa waislamu kwa kiwango kikubwa sana lakini pia hutuba hizi zijielekeze kwenye kubainisha sasa ulazima wa kusoma elmu ya kisheria na kwamba elmu ya dini ni jambo lisilo na budi kwa waislamu hakuna namna isipokuwa waislamu wasome dini kama tunahitaji ustawi wa dini zetu, kwenye nafsi zetu, na kwenye familia zetu, na kwenye mitaa yetu, na kwenye nchi zetu na kwenye dunia. Hatuwezi kulikwepa jambo la kusoma elimu ya dini ili tulionyeshe kwa dalili na hoja. ibada Allah Jambo liko wazi kwa Waislamu wengi Wenye akili timamu, wenye kujua mambo kwamba dharau imekuwa kubwa kwenye elimu ya dini. Chukua mifano michache. wametizama uwekezaji warasili mali watu kwenye hii elimu ya dini. Kadhalika uwekezaji wa miundo yake Watu wangapi katika waislamu wamewaandaa vijana wao na watoto wao kwa ajili ya kusoma hii dini ya Allah ili waje kuisimamia na kuitetea watu wangapi katika waislamu wanashiriki katika ujenzi wa miundombinu ya kuwezesha elmu ya dini isomwe kwa urahisi na kwa ufanisi kama kujenga vituo vya elmu madaris kujenga misikiti mikubwa na kuiwekea miundombinu ya kuwalea watu kwenye elmu katika misikiti hiyo Watu wangapi wanashiriki katikaheri hizi? Kila mmoja ni shahidi wanafsi yake. Hili jambo ni msiba mkubwa kwetu. Watu wengi katika Uislamu wa watoto, wa kike na wa kiume. Kila mmoja ajiulize, ana mtoto gani wa kwake? Usiniambiwe watoto wa kuwaokota mtaani, waliokosa walezi. Kaangalia angalia msikitini pale kuna kijana anashangaa shangaa, shanga. hana mwelekeo na pengine alifeli shule huko hana akili nakwambia mtoto wako au mdogo wako au ndugu yako wa damu ambaye uchungu naye mwenye akili safi maarifa anayo wangapi wana watu kama hawa kwenye familia zao walioaandaa kusoma dini sisemi uwasomeshe watoto wote waje wasimamizi na mashekhi wa dini kama utaliweza hilo niheri nazungumzia hata mmoja ambayo umemwandaa kwa ajili hiyo nyinyi ni mashahidi wa nafsi zenu la Allah na mkaacha uongo wa kuziongopea nafsi zenu hamjawaandaa watoto hao na Allah amewapa watoto wengi Allah amewapa akili na uwezo wa kumsimamia uko nao lakini hilo jambo hamlitaki wala hamjia waelekeza watoto wenu huko na kama mnawapeleka katika mafunzo ya kidini ni ile geresha geresha ya utoto tu wakajue alifubee wakifika darasa la 4 darasa la 7 form, form hatuaoni tena hakuna mpango wa kuandaa watu wetu kwenye familia zetu kwa ajili ya kushika majukumu ya dini hatuna mpango huo na watu wengine mughafalun wanaichezea dini pia kwa kuwa kwenye jumlia hawafanyi hivyo kuna watu walijaribu kuandaa baadhi ya vijana wao wakaanza kuwasomesha dini huku na kule lakini haikuwa rizki wale vijana wamekengeuka hawakufuata ule utaratibu na mzee kafanya juhudi Allah atamlipa mzee huyu uri yake. Toka alipofeli kwa kijana mmoja au vijana wawili akaamua kususa. Kwamba sasa basi sisomeshi tena dini. Ukimwambia kwa nini? Fulani alimsomesha, kiko wapi? Fulani alimsomesha, kiko wapi? Lakini ukitaka kujua huyu ni mughafuli, hajakata tamaa kwa hao anao dunia na anao waliofeli hio dunia wamekengeuka wakomtaani hawamsaidii chochote pengine bado wanamtegemea yeye lakini kuna waliofika form 6 kuna walioamaliza vioo vikubwa hawamsaidii chochote wala hawajaweza kujisaidia wao lakini hajasusa kusomesha sekula bado wadogo zao anawapeleka skuli tena anaongeza bidii kama hawa wakubwa waliowasomesha huko zamani shule lokoloko loko hivi hizi senti Kayumba hizi sasa anampeleka internationally english medium hawa dodogo wanakwenda shule za viwango hajakata tamaa na anajiambia nilifeli kwa wale wakubwa wacha nipambane na hawa waliobaki shukrani yuhudi kubwa hiyo binije mbona toka ulipompoteza mmoja umesusa kabisa ndio utajua sheitani anavutuchezea tumegafilika kwa hivyo tuni hana kijana wake yoyote mwenye kusoma dini kwa ajili ya kuja kuupambania uislamu tukiacha hayo hii miundo mbinu ya elmu usijenga marakiz kuasimamia walimu wake kuasimamia wanafunzi na bajeti zao wangapi wanashiriki katika jambo hili bwana watu miaka ina katika wala haulizi jambo hili kwamba hizi marka zinaendaje mipango ikoje nina jambo nataka nisaidie hapa miaka itakatika hana habari achilia bali kuuliza anaweza akapelekewa kwamba kuna jambo linahitaji kusimamiwa tuna ujenzi ambao utatusaidia kuwalea wanafunzi wetu na kuwasomesha watoto wetu Tunamfuko huu wa wetu unalega walimu wanakosa mahitaji na wanafanya kazi kubwa wala mshipa wa haya na hofu na Allah au Hatoi na wengine wameahidi wenyewe tuna mifano hai katika vituo wa hivi wameahidi wenyewe kwamba watatoa sehemu katika mali zao kusaidia mifuko ya madaris lakini wakifuatwa kwa ajili watoe zile ahadi zao wanawakwepa na kuwachenga wale wenye kukusanya ahadi ziki bali wanawafanyia udhiia mtu kimfuata na kunjandita ndita baadaye ana mwezi mzima anayambiwa baadaye amwambia baadaye ndiyo hii na mwezi unaniambia baadaye na nina shughuli zangu kaka baadaye unataka njoo utaki usije wako watu mgafaluni waliofikia kiwango hiki sasa kama ninaogopa yinyi ni mashahidi wa nafsi zenu ndugu zangu nataka niwaambie Kusoma elimu ya dini kwenye jamii uko ya waislamu hivi sasa umekuwa ni mpango wa pili haya maneno nimekuwa nikisema na nitayakariri kwenu na Allah ni shahid Kusoma dini na kusomesha vijana wetu dini ya Kiislamu kwa waislamu wengi Jambo hili limekuwa ni mpango wa pili, plan B. Yaani baada ya mtu kufeli katika plan A kama alikuwa nayo. Alikuwa wamempanga mwanae katika masomo fulani au katika mafunzo fulani, akafeli kule. Ikawa shuli, kafeli. Alama alizopata mbaya. Akajaribu labda arudie masomo, kafeli tena. Kamtoa huko haya kwenye ufundi kila kifundishwa haelewi sasa wanashauriana kifamilia pale bwana tumfanyaje wanaambia ah tena sio riski tumpele Kenya akasome dini kilaza huyo pengine asa akatukumbuka kwa dua akatukilia Fatiha tukifa ndio tunaletea watu hawa waliofeli kwenye mpango wa msingi waje kwenye dini sasa. Magugu haya maotea yaje kutushughulisha kwenye marakizi Lakini wale watoto wenye bidii, wale wenye yakini hawatolewi kusoma dini. Mtu anapata A hey, kwenye science, kwenye mathematics, anapiga hey, A aje kusoma Qur'an. Kwa Islamu hao wamekuruibia kuwa hawapo. Kwa ile tharau ya ilmu ya dini. Kataini na jambo hili pia na wengine wanaokuja kusoma dini wakiwa na akili nzuri wanaletwa kwa malengo ya dunia maajabu haya kwa uislamu pana watoto wanaletwa katika marakis kama kama ni daraja tu la kufikia dunia wanaambiana watu wa dunia huko na wanaonekana wana dini wana mtoto akihifadhi Qur'ani akiwa mdogo anakuwa bright sana skuli Ah? Heo Akianza na Qur'ani akiwa hafiz. Ah, utashangaa huko skuli Mnaletea vitoto ifadhishe Qur'ani ili viende skuli Si kwa sababu wajue dini, waje kuwa wasimamizi tupate mahakimu, tupate imamu, tupate mashake, tupate wa dini, tupate mkhatebu, tupate maimamu, tupate masheikh, tupate waalimu ambao wana uhaba mkubwa. Ha -ha. Akisoma huku anaelewa kule dini inafanya idaraja la dunia. Na ndio maana watoto wetu tunapokonywa pale ambapo tumeanza kuyaona matunda na tunaanza kuwategemea katika mambo hapo hapo unapokonywa huyo mtoto. Hivi ndivyo tunavyofanya sisi. Kama nadanganya Mutanisuta Jamii yetu ya Kiislamu barakallahu fiku imelichukulia swala kusoma dini katika jamii ni jambo ambalo halina uzito. Watu wengi katika jamii ya Kiislamu wanaona kwamba kuharibikiwa ni kukosekana wasomi wa kidunia. Yaani jamii ikikosa wasekula wazuri au familia ikawa hata msekula mmoja. Watu wote 4 tu, watu la 7 tu. Uko mzima form tu. Watu wanahuzunika. Kwa nini hakuna msomi katika ukoo huu? Na pengine watu wakasomeni jamani hata mtu mmoja akitoa kimasomaso watu wanahamasishana na pengine wakamchangia kusoma kama watapatikana mtoto kwenye ukoo wao mwenye akili ya kusoma kwa kuwa hakuna msomi kwenye ukoo wao wa dunia lakini waulize billahi alaikum Wacheni uongo wa, wa hivi mnasikifika mkikosa msomi wa dini katika ukoo wenu pale mnapoangaliana kwamba darasa la tunao wengi tu Watu wa form 4 wapo, fulani na fulani. Form 6 wapo. Ukoo Go. Watu wapi wiko tunao? Tunampaka watu wana PhD. Tuna ma katika uko wote. Basi mnaye japo shekhe wa mtaa. Mwenye kiwango cha kupia uimamu wa mtaa. Sikwambii shekhe kata. Hamna. Hata mmoja. Na, na huo ukoo unajiona umekamilika na mkoa ukoo wote wenye yakini na ni waislamu sana hao. Wao wakikosa msomi wa dunia ndio wamekosa. Watasikitika sana. Watafanya bidii sana. Lakini wakikosa msomi wa dini hakuna bala lolote. Na sikwambii katika jamii kama hiyo Hajitokeze mtoto wao mmoja pamoja Kwa na kwamba wana watu wengi waliosoma skuli na maviuo huko. Wanao tele. Akijitokeza kijana mmoja tu mwenye akili safi akasema mimi najielekeza kwenye kusoma dini. Uko mzima utampiga vita. Na watu watamletea ushauri na kumtisha kwamba huko anakokwenda anakwenda kwenye kuharibikiwa. Anakwenda kwenye umaskini. Angalia mustakabali wako baba. Maisha haya mabovu duni siwe ile yetu baba anamtisha na pengine wasimsaidie wakamtia adabu na kumwambia kwamba yule bwana asaidiwe ameamua kwa kusoma dini bwana yuko uko si mrakasi gani bwana msimtumie kitu pengine baba akapigia simu nugu zake wajomba mashangazi wasimsaidie na tunaishi na vijana katika marakizi hizi mashekhi wenye marakizi wanalijua jambo hili ambayo linatuumiza kweli kweli kwa na vijana wamesuswa na familia zao za Kiislamu mpaka hizi maraki zinyonge hizi ndio zinawasimamia hata sabuni yaletewe nini baba yake amekasidika ya kwamba mtoto anataka kuwa shekhe hii ndiyo hali tuliyokuwa nayo katika jamii waamini huna azribu lakum mathalan ajiban na kutokea hapa nataka niwapigie mfano wa kustajabisha sana yaakishu wakiaa yaishi mujamu muslim mfano huu mtakao upiga hali halisi ambayo jamii ya Kiislamu inaishi katika hali hii ni mfano unaweza kachukulia kama maskhara hivi lakini mfano huu unazungumzia uhalisia wa jamii yetu ya Kiislamu inavyoishi baadhi ya ulama ذكروا حوارا بين طالب العلم الشرعي والمجتمع الذي يدعي عدم حاجته الى العلم الشرعي هذه هو موضوعي ومتاج ya hoja هوجا palikuwa pana فنديبايت ينفanyika بين ya منافسون mwenye يقرأ الدين na baina ya jamii yake ambayo inadai kwamba haina haja na msomi wa dini au kwa upande nyingine hawako tayari Kumsapoti msomi wa dini kuna kamdahalo na majibizano ya hoja baadhi ya ulama wananukuu ni kama mfano Minataka nataka twende tusome mfano huu tuupitie mdahalo huu Alafu tujiulize haya yanayozungumzwa hapa yapo kwenye jamii yetu au hayapo? Alafu tujiulize ivi ni kweli wasomi wa dini hawahitajiki katika jamii kama vile tunavyo kwenye lugha zetu au kwenye ulimi wa hali kutokuwa support wala hatuwaandai bali tunawakatisha tamaa lao wakijitokeza علي هي تنستahiki kuwafanyia wasiwa mi wa dini hivi jamii inaweza ikaenda bila wao huu mdahalo huu ni mfano tu baadhi ya ulama wanautaja ukisikiziza na wewe utaelewa kadha wallahu ta'ala a'la wa a'lam alhamdulillah was salatu وعلى آله واصحابه الكرام اجمعين اما بعد الحوار في بيتي نانزا بين يماكوني ماوي طالب العلم والمجتمع منافونز انا نسومى ديني وجميعاتي المجتمع يامي نانزا ينغوليزا ماذا تدرس؟ كي جانا؟ unsoma kitu gani wewe؟ طالب العلم mwanafunzi yule anawajibu watu wa jamii yake adrusu ash-shari'ata al-islamiyya mimi nnasoma sheria ya kiislamu mimi nnasoma dini sikiliza jamii ilipomwambia al-mujtama limadha la afadatak baada atakharruji la ungeamua kusoma elimu ya mazingira kwa hakika inakusaidia wewe baada ya kumaliza masomo jamii inamwambia yule kijana sasa ninawauliza hivi jamii za Kiislamu haziwaambi maneno haya vijana wao ambao wanataka kusoma dini vijana wao waliojielekeza katika madaris hawajibiwi majibu haya baba kwa nini usiangalie masomo yako ya, ya shule maisha haya ni magumu kuna kesho ukimaliza basi tutaangalia Ta, uko pendine yani kama vile elimu ya dini haina mfumo wala haina kipindi cha kupanda haya majibu haya watu huyatoa kuambia wale vijana wenye kusoma dini kwa nini usijielekeze kwenye ni masomo yako ya, ya shule ili yaweze kukusaidia maisha yako ukimaliza haya hiyo dini utajiriwa wapi na biu utajiriwa wapi umuoni ustadi shabani umuoni ustadi ali kumuone ustadi juma walivyo unataka kuona maisha yale huyu mtu anaangalia watu haangalii dini ya Allah haiangalii sheria ya Allah haiangalii Quran wala haiangalii sunna sasa hi jamii ambayo inasema yenu haya na sisi pia tunayasema haya maneno Ima kama hivi kwa mfano wako na kila mmoja anajijua baada ya muda sasa si yiisimmesema kwa nini asiende kusoma elimu za mazingira ili msaidie hawa hawa watu wa jamii hii baadaye mtu ashasoma huko kwa taabu hakuna ufadhili choki kwenye familia poketimani hapewi anafadiliwa fadiliwa tu na shura shura za misikiti anachangiwwa changiwa tu kasoma masoma mpaka amepata maarifa sasa amekuwa ni kijana wao anaweza kuswalisha msikitini anaweza kutoa khutba anaweza kufundisha darsa amekuwa ni ustadhi ni muallim sheikh yamine amrudia watamfuata kwa, tamfuata, kwa kimambia, Bunina masjidam. Sisi tumejenga msikiti alhamdulillah. Kuna wakfu kubwa imejitokeza na tumejenga msikiti liada'i salawatu al Kwa ajili ya tuswali, eneo letu lile hatuna msikiti. Tumejenga msikiti mzuri wa kiwango kwa ajili ya kuswali swala za faradhi kwa jamaa. Nahtaju ilaika lilimama. Na tunakuitajia tunapokuona sasa kijana wetu tunakuitaji sasa uwe imam wetu pale. Ala Mnamuitani awe imamu Maimamu wanapatikana bila kuandaliwa. Nyinyi mlimuandao, mlimsupporti huyu. Kumbe mnajua mnatakiwa mswali. Na mnatakiwa mswalishwe. Watu wakiwaambia wanataka kusoma dini, mnatoa lugha za kifedhuli. Na za kukatisha tamaa. Alafu baadaye mnarudi, mmejenga msikiti, hamna imamu Mnawaambia unaweza wanafunzi hawana kinyongo ukisomeshwa dini hilo ndio jukumu lako hiwari inasema talibul ilmi yule mwanafunzi anawaambia hadha wajibuna hilo jambo la kuswalisha ndio wajibu wetu wa min samimi Amalina na na katika vihini vya amali zetu mimi nitakuja kuwasalisha hapu neno wanafunzi ndio majibu ya. Almujtama al inasema tena wanamfuata kimwambia ruzikna bi mauludi نحتاج اليك في العقيقه tumeruzikiwa mtoto bwana nataka kufanya akika shekhaa aeleweeshwe hukumu za akika na utaratibu wake ajui lakini ana mjibu hadi ana fi hudmatikum mimi nimekuskia mzee nipo kwa ajili ya kuhudumia na taujihikum libayani huquqi alwaladi ala walidihi nitaendelea kuwapa miongozo ya kubainisha haki za mtoto kwa mzazi wake kama hiyo hakika ni haki ya wajibu kwenye shingo ya mzazi fanyia mtoto wake. Hawajakaa sawa wanamfuata tena ya imam imam wetu hunaka inhirafatun kathira kwa kweli kuna upotoshaji mkubwa na jamii imepotoka nuridu minkum atawjih tunataka mtupe miongozo jamii imeharibika kwani wanamfuata imamu wao Tunahitaji miongozo fi khutbati aljum'ah. Katika khutba ya Jumaa labda ubusie mambo ambayo yanaisibu jamii au muhadara au tunahitaji miongozo kwenye muhadhara au darsin au tu waongozo katika darasa au daura. Au tupe miongozo kwenye seminar. Sheikh, weka angalau seminar bwana. Pengine akatajiwa. Hali ni mbaya kwa vijana. Vijana wamepinda ulevi wamekuwa waraibu kwa mambo ya fahisha jambo la ushoga limekuwa kwa kiwango kikubwa na mfano mambo haya ya unakithiri shekhe kuzungumza maada kuhusu vijana au kuhusu wanawake labda waekee ni au warsha haya ndio maneno yanaletwa kwa huyu shekhe sasa jamii hii mwanzo ilimwambia endelea na masomo yako ya mazingira ili uje kupata faida baada ya kumaliza leo wanajiona kwamba wana wanamwanya mkubwa wanamhitajia yule kijana ambaye haoku supporti wala hakumlea bali walimkatisha tamaa hii hiwari jieleweni vizuri kijana anafuatwa atoe miongozo mbalimbali kwenye jamii iliyorahibika na ha ndio maajabu mimi huyaona kwa uislamu wangu na wengine ni viongozi wamepewa dhamana mbalimbali mbali za uongozi. Wakati mwingine hawana support yoyote katika haya mambo yetu ya kidini. Hawana support yoyote. Na wengine mnawapelekea maombi. Tunafanya ujenzi. Tusaidieni hiki. Tuna vijana pale tumekosa hiki. Mnapeleka mambo ya maana kabisa. Viongozi wenye dhamana ni waislamu wengine asisaidie chochote kama vile hawaoni lakini utaona mbele mbele kwenye kusaidia ukuuzi na mambo ya lagao lakini viongozi hawa hawa kuna wakati ukifika wanahitaji hii misikiti na wanawahitaji hawa mashehi ukifika wakati wao wana shida zao ni waangalini viongozi wengi wa Kiislamu wakati wa kampeni Ndiyo utawaona misikitini wakiomba dua Mshekhi bwana dua zenu maji ya shimbo napelekwapo huko niombeeni na mashaka wengine wale wajanja wajanja wanakuwa wanaweka duwa maalumu za kulipia na wanapiga hela kulikweli maana wakati ule wanasiasa siasa wanatafuta dua si dua wengine mpaka waganga wa au nchi ikiburugika likatokea jambo la kutikisa wakaona athari zinakwenda katika, katika Ah, mashaiku watatajwa hapa. Mashaiku msikae kimya. Liombeeni taifa. Mashaiku wanatajwa hapa. Mashaikh ekemeni viongozi wa dini chonde chonde. Kemeni jamii lila athari Hao viongozi wa dini mnasaidia kuwatengeneza. Mnasapport institutions vyao. Dio viongozi wa jinga wanaweza kaje wakafunga markazi ya elimu inayosoma dini. Inatengeneza maimamu, makatibu, walimu madrasa ndio inatoa hao makadhi. Hao mamufiti watarajiwa watoka huko. Wanaweza wakafunga chuo kwa sababu ya uhaba wa vio. Si kwa sababu tutetea msaada wa kujenga hivyo hivyo. Anaweza kuzungumza kama ni mkuu mkoa au mkuu wilaya, kama funga basi. Mtchemsho basi. Watoto mnowalaza msikitini. Funga. Sasa kwa ni mashehetu wamelala wapi miaka yote? au mashayikh mlionao kwenye system ambao wanawasaidia. mnajua walisoma si kwamba hawajui wewe mizungumzi na jamii ya makafiri nazungumza wale viongozi wenye dhamana waislamu hatuoni msaada wao wa chochote lakini ni kweli hawahitaji wasomi wa dini ukisikia sapoke zao wanaenda shule fulani wameenda chokofu fulani wameenda kwenye injo fulani wasikii wakija kwenye madrasa wamekuja kwenye msikiti kwenye wakfu naojengwa kuangalia vijana kwenye mahadi fulani kama vile ni haramu sasa kama haya ninadanganya mtasema kuna mambo lazima tuzungumuze nani maneno meupe tu ndio haya wasomi wa dini nyinyi hamuadai mkijitia kwamba hamna haja nao lakini si kweli kuna mambo mnaishi nayo yamewazunguka hamwezi mkayafanya atahadafu mpaka mtawapata wasomi wa dini hamwezi mkafanya haya Wanafunzi walioambiwa wanahitajia atoe nasara zake kwa makundi mbalimbali takakubali ala hadha dauna hiyo ni no kazi yetu sisi min muhimmati Mhimmtina islahu almujtama min alfasad miongoni ni, ni kutengeneza jamii kutoka maana ufisadi uliopo Wanafunzi anakubali juku anapiga durusi. anawafundisha nyinyi ambao mlimkata hamkum support anawafundisha na mengi mengineyo wanakuja watu wa jamii kwa sheki wao akimwambia wa istashkala alaina masuala fulania kuna masuala yamekutatiza muamala fulani au hukumu ya kidini katika jambo fulani shaki tusaidie bwana si ujijibu mwenyewe si umeosoma ishabati si unajua geography unamuuliza nani sasa pitia maktaba yako uliyosoma geography jijibu hiyo ishikari iliyokupata Achani idharau bwana Unakuja huko mwanasheria. Shaka nisaidia hili itakuwa halali kweli. Hala Muhamad ibn Tia Mosha, ah, tumia geography, utapata ni halali au ni haramu, alafu utakiona mbele ya Allah. Hii ni elimu inayitegemea. Hutoipata ila kwa hao mwanasheria. Ma Wanauliza masaili hili mbalimbali, au hamuulizi. Maana leo nasungulia kwa lugha ya kusutana. Au hamuulizi fatwa nyinyi walem mnauliza wali fatwa mmewasaidia mbona msijijibu na digrii zenu hizo za agriculture na mfano wake si kwamba ninadharau nazungumza kwa uchungu kwa sababu dharau mezianza nyinyi waislamu kudharau elimu ya dini sija sijaona wasomi wa sekula wenye yakili na dini wakadharau elimu ya dini yao ni majisekula majahili yaliokosa malezi ya kidini toka utotoni wanadharau kulikweli katika dini yetu hii wanadharau kwa na dawa yao hawa ni kuwafundisha na kuwadharau vile vile na sio kuwatukuza wakati wanaidharaa dini yetu wanakuja tena kwa huyu kijana wanamwambia nurit and musawija احد الاقارب nataka tumuozeshe kijana wetu bwana au hamji na harusi bwana tarehe kadha mwezi kada shekhe ehe utakutimuja kijana wewe unakuja kijana nawaambia ahlan masahlan, wa sahlan wa marhaba karibuni bwana tutowasaidia katika hilo jambo la kufungusha ndoa tutasimamia ndoa ya mtoto wenu au ndugu yenu mpaka mwisho na inasimamiwa na mnachekelea kuli kweli mjitamani jamii namfuata tena ya shekhe hasala Khilafu khilaf baina baina zawjati shek nimepata mtihani huko nyumbani mzozo baina yangu na ahali yangu kila mambo yanapokwenda doa itakujika ya. inahitaji watu wa dini kuja kuitetea ile doa mnaofuata masheke kwa mizozo yenu waje pale wasome aya wasome hadithi wasungumzie maneno ya ilmu mwanamke kuangalia kuonea huruma sasa basi nabakisha kwa hizo aya Sheikh na hizo hadithi wacha nigumilie huyu ngume hafai hata chembe kwa alionifanyia lakini Sheikh kwa hizo aya na hizo hadithi na mimi nanamuomba Baba Allah mtavumilia yanatokea hayo wakezeni wanarudishwa kupitia mashehe na mnadia wakati mwingine Ungesoma wewe hizo aya hizo hadithi ungesoma wewe huo mzozo ungeutatua baba yako ubona kashindwa uo mzozo unakatkubiwa mahakamani. Mbona mahakamani ungo chini? Na ukaambiwa nyumba mwachie. Akae na watoto pale. Unakuja unalia huku. Tunamfuata ukhti. Tunamsomea aya. Tunamhoofisha na Allah. Tunamkumbusha akhirah. Aarudi nyuma. Unachekelea. Mshekhe niokoa bwana. Ilikuwa ni miangamia bwana. Huyu shekhe umbemsaidia? Huyu shekhe un... wewe unawataka mshekhe wewe? Una watoto nane kisha 10. Yupi umemwandaa kwa shekhe? Acheni uongo bwana. Itakullah. Basi hiwari hii inatufaa kweli, kweli. Si hilo tu. Watatufuata. Wanamfuata shekhe tena sheikh. Tufia azizun alaina. Sheikh amefariki ndugu yetu kipenzi. nimefiwa na baba, nimefiwa na mama. Nimefiwa na mtoto, nimefiwa na mke, anakuletea msiba mzito. Kachanganyikiwa. Ukifiwa mna watafuta kina nani? Nakuja kwa msheikh eh? Imefiwa. Narghabu minkum as-salatu alayhi watajehizahu watafnahu sheikh. Ninachokuomba. Naomba usimamie kumsualia maiti wangu. Msaidie kumwandaa, Kumuosha, mumkafini na hatimaye mumzike. Ili jambo limekupa ni lako shekhe zika mwenyewe Siukaoshe ukaoshe Siukazike uswalie si ukazike nisiamtaki mashaheki tumieni Yosef la yenu kuzika sasa ala ili jambo mnajua ili watu wake mimi nitaharibu sina elimu hiyo nitamdhulumu marehemu wangu huyu sitoweza chochote nitamdhulumu na akili nyingi. شيخ يا مكباني طالب العلم انا اسمع مرحبا يجب علينا بيان مصلاه الجنازه ni wajibu kubaini swala ya janaaza kwa waislamu na ahkamu zilizotallikate bilmayit nitapainishi hukumu mbalimbali zenye kufungamana na maiti wa islam iwe ni hukumu za kuomboleza hukumu za eda na hukumu za mirathi ana mswalia maiti wako na kabla ya hapo wanamwoosha wanamkafini wanamswalia wanakwenda makaburini wanasimamia mazishi unafurahi furaha namna alipozikwa maiti wako kwa misingi ya sunna sasa mwisho hao mashaiku walioandaa iwari hii wanasema fal hadha al mujtama na mina waulizeni je hii jamii iliyomkata yule msomi wa dini mwanzo pale walipokurupuka kwa maneno bwana kama nilisema somo yako bwana hali ngumu kaka fahal hadha almujtama alladhi la ihtiyaju ila almutakhassisin fi sharia hivi kweli hii jamihi ambayo haihitaji watu waliobobea katika sharia kwa ajili ya kuapa utambuzi wa mambo ya dini yao na kwa ajili ya kusimama mambo ya maisha yao ni kweli uhalisia jamii haihitaji hii jamii mbaya inawakataa alimu takhasisini watu wenye walielekeza kusoma dini inawakataa na haiwa support na kuambia kwamba kasomeni elimu za mazingira maisha atakua magumu hivi ni kweli jamii hii haihitaji wasome wa dini watu waona wa hana akili ni kweli amhitaji wanahitaji sana kwa hadha jamii hii jamii ambayo haiwa support wasomi wa dini lakini kiuhalisia kwenye kila nyanja ya maisha yao wanahitajika hao wasomi wa dini mfano wao hawa ni mfano wa wale wayahudi waliotajwa katika sura 16 na hapa ninamalizia khutba hii ile aya 14 Allah anawazungumza wayahudi واللذين كتموا موسى عليه السلام وجحدوا بها واستيقنت انفسهم ظلما وعلو فانظر كيف كان عاقبه المفسدين الله سبحانه وتعالى ناسما وجحدوا بها نا وكايبينغ هي معجزه اليو بها النبي محمد عليه السلام بني uchawi wake umeshindikana kumbe nini miujiza ya Allah kuwaonyesha kwamba Musa ni nabii na wala si mtu mwenye kuzua wajhadu biha wakaipinga na kuikanusha miujiza ya Musa wastaikana tahumfusu na haliakuwa zimeyakinisha hiyo miujiza nafsi zao dhulman wa hulwa waliipinga miujiza kwa dhulma wa wadui wa uluwa na kwa kibri wanai Israili waliujua ukweli ndani nafsizao kwamba hii ni miujiza ya Allah katuletea sisi na wala huu sio uchawi ndani nafsizao wanakiri hilo lakini wakampinga Musa alayhi salam kwa uadui na kwa kibri mtume anaambiwa fambo ya Muhammad tizama fi tabu hina mwelekea mtume wetu fambo kaifa kana kanaa kibatu sasa tizama muhammad vipi ulikuwa mwisho mbaya wa wenye kufanya ufisadi jamii ya Kiislamu inajitia kwamba haina shughuli na elmu ya dini jamii ya Kiislamu inataka kudanganya kwamba elmu ya dini ni ziada tu katika maisha yetu baada ya mambo mengine lakini uhalisia tunaoishi nao elmu ya dini tunahitajia kwenye kila na kila nyanja sasa hao watu mmewaandaa hotuba yangu ya kwanza itaishia hapa hotuba ijayo tutaleta hoja za kubainisha sasa udharura wa kusoma elmu ya dini kwenye jamii na kwamba mafanikio ya jamii ya Kiislamu msingi wake ni elmu ya sheria tukiukiuka msingi huu tutapiga makasia tutakimbia juu ya maji halafu unataka mtu wa nyuma yako aweze kuhesabu hatua azione alama zako tutajidanganya tutachelewa kibaya zaidi elimu ya dini ikosekana tutapotea tutapoteza kizazi usishangaye misikiti hii tulioijenga kwa ajili ya Allah na dini ikageuzwa na watu wa jinga kuwa ni magodao ya misikiti baada yake ikawa ni magodao haya na pango michele hapa na karanga au ikawa ni Nasar School msishangae ile gorofu unalinywa juhudi wakfu lillahi kesho ikawa ni chuo cha ufundi kile wamekuja watu vioo vyote vya ufundi nchi ya waje viona mpaka ile nyumba ya wakfu ya dini ndio iwe chuo cha ufundi watakuja wapuuzi hawa kwa kuwa elmu ya dini haipo ni majisekula tele tele waliojia msikitini hawana afili si hiyo هذا kwamba natukana elimu za dunia imetufikisha pabaya hatuoni msaada wenu kwenye dini ni kwa sababu hamtaki kusoma